Зазвичай жінки одразу помічають, коли котрась із них завагітніє. Може, саме через те, що за нею так пильно стежать, вони і не додивилися. Ви така бліда, мадам, постійно повторюють обидві її стражниці, досвідчені жінки, які народили вже не одну дитину. Але вони не хочуть вірити в те, що їхнім найгіршим підозрам належить збутися, тому вони ні про що й не здогадуються. А от Анна швидше за все знає. Карпати котрий свого часу виказав її, чому б Анні було не піти за собакою? І скільки ще вона мовчатиме? Мері дуже хотілося, щоб недосвідченість дівчинки допомогла їй. Але ж саме вона, навіть попри свою непоінформованість у цьому питанні, першою помітила, що відбувалося з Лізі Грій. Про Лізі королеві згадувати не хотілося Вона пам'ятала, чим усе це закінчилось І боялася, що її змусять зробити те саме Але зважитися на таку болісну і небезпечну операцію, як Лізі Вона б ні за що не змогла Лежачи в темряві, вона під ковдрою обмацувала себе На перший погляд Мері залишилася такою ж тоненькою і стрункою Трішки повнішою, ніж два місяці тому вона точно знала свій термін. Скільки ж іще їй прикидатися, затягуватися в корсет, боятися щось з'їсти, аби не збунтувався шлунок. Тепер вона намагалася мало їсти, боялася їсти. Мері витримала вже майже місяць ув'язненні, а попереду ще два нескінченно довгих тижні. «Більше ніж два тижні, щоб приховувати це. Це, це! О, пречиста діво! Допоможи їй впоратися з іспитом! Допоможи зустрітися з Брендоном! Тоді все буде інакше!» До неї нарешті допустили присланого з Англії францисканця. Цей священник дивився на королеву палаючим поглядом фанатика. І які ж нісенітниці він говорив! Ніби їй варто боятися герцога Сафолка, нібито Сафолк разом із канцлером Вулсі, сатаністи мають Люципера за Бога, за допомогою темного заступника, нав'язуючи свою волю доброму королю Генріху. Отож, Марії Тюдор варто всіляко остерігатися їх, особливо Сафолка, який домагається побачення з її величністю. Францисканець говорив гнівно і впевнено, але сторопів, коли королева раптом зайшлася дзвінким щасливим сміхом. Чарльз домагається зустрічі з нею. Він прийде, він врятує її. І Мері раптом закружляла кімнатою, пританцьовуючи Моріс Данс. Священник пішов, змірявши її обуреним поглядом, а Мері сміялася і співала. Їй давно не було так добре. Але потім сталося лихо. Цим лихом став рибний суп, з якого з урочистим виглядом зняла покришку над супницею баронеса Дюмон. Мері відчула запахи спеції жиру розвареної риби, і в животі її щось зійшлося в грудку, рвонулося. Вона на силу встигла затиснути роти серветкою. Кілька нескінченно довгих хвилин вона боролася з нападом нудоти. Потім, мов крізь туман, побачила злякані обличчя дюмони Анни. Нарешті вона змогла полегшено зітхнути. «Яка гидота? Як це можна їсти? Принесіть мені щось, що не пахне так бридко. Анно, ви що, забули? Я ж терпіти не можу запаху вареної риби». Даремно вона прикидалася. Мері розуміла, що сьогодні ж про все донесуть Луїзі. Ввечері вона вийшла в сад і, стоячи на мокрому снігу, майже насолоджувалася холодом. Ось вона і піймалася. Що тепер їй робити? Залишалося, як і раніше, все заперечувати, прикидатися. Чи повірять їй? Тепер вона в цьому сумнівалася. Вечоріло. Мері розрізнила силует гладкої невер, яка спостерігала за нею із-за колони Склепінної галереї. Анни і Дюмон не було, обидві зникли відразу після обіду. Вона знала, куди вони пішли, і з хвилини на хвилину чекала на появу Луїзи Савойської. Під ногами хлюпала вода, від холоду не рятували навіть дерев'яні сабо, що їх Мері взула на червички – Вовко, мрячно, сіро, безнадійно. Ударив дзвін, і в тьмяній вечірній імлі вона побачила бернандинок, які попарно прямували в молитовню. Їй теж варто було попросити небо про допомогу, але вона вже не сподівалася на неї. Її обстежать і про все довідаються. І допоможіть святі угодники, що з нею зроблять, Майже машинально королева наблизилася до залізних град і взялася за її холодне пруття. Вони були високі, з кованого заліза з вістрями вгорі. Не перелізти, не втекти. Сумно бив дзвін. Вона не помітила, як остання послушниця відокремилася від решти і, ковзнувши за кущами, наблизилася до неї. І тільки коли постали перед королевою, Її теплі долоні лягли на її пальці. Мері побачила поряд знайоме усміхнене обличчя під світлим клобуком і родимку куточку губ. Мері, я давно знала, що ти тут. Потім кілька разів бачила з цією болин. О, мати пречиста, Мері, що з тобою? Джейн Попікорт. Послушниця в монастирі Бернандинок. Мері раптом зардала. Джейн говорила щось лагідне, заспокоюючи, озираючись, очевидно, побоючись, що її почнуть шукати. Цей рух, немов змусив мері отямитись. Вона теж швидко озирнулася туди, де за стовберами дерев на озвищі проглядала величава постать мадам Деневер. Чи помітила та щось? «О, Джейн, біжи! Біжи заради мене!» «Знайди Брендона! Знайди хоч когось! Я вагітна від Чарльза! Вони вже знають! Вони вб'ють мене! Щось зроблять зі мною! Врятуй мене, Джейн!» Мері бурмотіла зізнання швидко, напівистарично. «Врятуй мене, Джейн! Поки не пізно! Благаю тебе!» Побачивши, як розширилися очі подруги, королева почала ловити її руки, стискаючи їх і зрошуючи сльозами. Ваша величність, пролунав з далека голос невер. Мері відсахнулася від град. Відчувши, що Джин досі ще стоїть на місці, вона озирнулася. заради самого неба, Джин, допоможи мені. Королева повільно пішла геть, Чи помітила щось наглядачка. Озирнувшись ще раз, вона побачила, що Джейн уже немає на місці. Мадам Деневер поспішала до неї, хлюпаючи по калюжах серед снігу, підозріливо озираючись.